4 november 2023. Den turkiska inrikesministern twittrar att man gripit en efterlyst svensk man i Istanbul för FBI. Har han varit en av de viktigaste personerna i världen att gripa. Det på 20 år och ingen gjort detta som jag har gjort på fyra månader. Och i Sverige är han bland mycket annat misstänkt för att ligga bakom en av de största amfetaminfabrikerna någonsin. Jag tror att jag kanske aldrig under min fortsatta karriär kommer att stötta på en liknande miljö igen. Inte av den här omfattningen i alla fall. p Krim, den här veckan om hur en småkriminell i Malmö blev en av FBI's most wanted. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. An early morning raid netting some of the world's most dangerous men. Officers stormed multiple homes in Istanbul, seizing firearms and stacks of banknotes. Ja, så där har det låtit i turkiska och australiska medier. Det var i en gryningsräd i början av november 2023 som turkisk polis slog till på flera olika platser samtidigt i Istanbul och grep cirka 40 personer. Videor från polisens kameror visar hur poliser stormar upp för trappor in i bostäder och griper halvnakna gängkriminella. Och en av dem är en svensk 40-årig man. Han har länge varit internationellt efterlyst och både USA och Sverige vill ha honom. Vi kallar honom för Luka. Han har varit en superspridare av den krypterade telefonen Anom som kriminella över hela världen använt. Han är faktiskt en av personerna som FBI menar har varit administratör för tjänsten. Han har bestämt vilka som ska få använda den och till exempel kunna tradera innehåll på distans. Ja, för vad Luka inte visste det var att FBI egentligen låg bakom den här telefonen och att de i realtid kunde se allt som skrevs. Och i Sverige så är han misstänkt för inblandning i flera olika stora narkotikamål. Ja, vi har ju berättat om Luca tidigare i avsnittet rekordsmugglingen av kokain i Göteborgs skärgård och de efterlysta männen i utlandet. I våras så kom domen där och det har ju beskrivits som ett av Sveriges största narkotikamål någonsin. Det började med att kilovis med knark började flyta upp i Göteborgs skärgård runt Styrsjö. Och målet det handlar om 380 kilo kokain som skulle firas ner från ett fartyg till en liten båt men där en hel del gick snett. Fyra personer dömdes till fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott medan de två huvudpersonerna som misstänktes ha organiserat det här inte kunde åtalas eller dömas eftersom de inte gick att få tag på. De var utomlands och internationellt efterlysta. Mm, och en av de männen det var Luca som misstänktes ha organiserat transporten. Och styrseknarket är inte det enda som Luka misstänks ha varit med och försökt smuggla in i Sverige. Det ska vi snart berätta mer om och vi ska också lyssna på röstmeddelanden som en åklagare menar att Luka skickar till en svensk gängledare. Och för att förstå vad det är Loka egentligen misstänks har gjort så backar vi bandet några år och förflyttar oss från storstadspulsen i Istanbul till Olshammar i Närke. Det är en lördagkväll några veckor före jul 2020. Plötsligt bryts lugnet i den lilla bruksorten Olshammar vid vättens nordvästra strand när en stor polisinsats stormar en grå trävilla. Direkt innanför dörren så griper polisen en man i 30-årsåldern års och nere i källaren grips en man till i samma ålder. Och lite senare på kvällen så beordras kriminaltekniken Anna Ginghede Sundvall och hennes kollega dit för att gå igenom huset. Och vi knappade in den här adressen i lilla Olshammar och hade egentligen ingen aning om vad vi skulle till för ställe eller område. Det visade sig vara ett litet litet villa samhälle strax utanför Askersunda. Det såg egentligen ut som vilket villaområde som helst med fina små hus uppradade kors och tvärs så att det var inget som stack ut så egentligen. Entré, dörren till huset är helt demolerad av tillslaget tidigare på kvällen. Och när Anna Ginghede Sundvall och hennes kollega går in så har de full skyddsutrustning på sig. På de övre våningarna så ser det ut som att någon håller på att bygga om eller renovera. Och just det ska visa sig vara en viktig del av verksamheten, men mer om det senare. Ja, för när kriminalteknikerna går ner i källan så reagerar de på lukten där. Ja, det var påtagligt när vi klev ner den här källan att det, det var någon slags så att säga, kemisk process som hade aktrum i den miljön för det luktade ganska fränt eller ganska starkt av kemi egentligen. Och vi kunde ju snabbt konstatera att det fanns väldigt många både slutna kärl och öppna kärl med vad vi då inte egentligen visste vad det var. Utan vi fick ju analysera och pH testa och, och liksom jobba oss med alla de här kärlen och byttorna för att förstå vad det var vi hanterade. Men det var ju starka syror och det var lösningsmedel och det var annat som stod helt egentligen upp. I vissa Så att vi förstod att här måste vi jobba väldigt strukturerat och ha en plan. Därför att, ja, vi förstod tidigt att det här skulle bli en extremt tidskrävande brottsplatsundersökning och där vi måste jobba stegvis för att inte tappa systematiken och liksom ordningen i det här. Tidigare på kvällen har polisen gått igenom en SUV som står parkerad ute på tomten. I den har de hittat flera stora dunkar, totalt 50 liter amfetaminolja. Och källaren som Anna Ginghede Sundvall och hennes kollega undersöker, det är alltså labbet. Där ska oljan förvandlas till färdigt amfetamin med hjälp av metanol, svavelsyra och koffein. Kriminalteknikerna lägger också märke till att det står en massa rullar med nät i olika dimensioner här. Och det tog oss en stund att förstå vad, vad man har använt alla de här eh, sakerna till tills vi då förstod hur den här produktionscykeln förmodligen har sett ut. I, i ett av de sista stegen så hittade vi en stor eh, kvarn och i den kvarnen så satt ett tillklippt nät. ...av en viss storlek. Och i kylskåpet så stod det kärl med amfetamin med, av olika pulverstorlek. Så vi förstod att de här näten har klippts till för att monteras i kvarnen- och för att kunna framställa så att säga, ett färdigt amfetamin eh, med olika dimensioner på ja kornen helt enkelt- Längre in i själva labbet så hittar man mängder med gratängformer med vitt pulver och Anna Ginghede Sundvall reagerar också på hur det ser ut på golvet. Det ser inte ut som det brukar göra på ställen där man tillverkar amfetamin. Ofta är det ju en ganska ren och fin miljö, alltså man vill ju undvika spill. Varje gram som, som man spiller har ju ett värde. Så att vi blev väldigt förvånade när vi klev in här och upptäckte att det fanns otroligt mycket spill på alla så att säga, fria bänkytor men också golvet. Det var, det var i grund och botten ett grått eh, klinkergolv som nu var bemängd med ett tjockt lager vitt pulver som vi hade anledning att tro var just amfetamin. Känslan var att produktionstakten var hög. Och att man hade blivit lite slarvig så att säga. Alltså man prioriterade volymer här för eh, säkerhet faktiskt- och känslan att det handlar om stora volymer är inte fel. På eftermiddagen samma dag har polisen gripit en 58-årig man när han stannat till sin bil vid infarten till Eskilstuna för att kissa. I bilen ligger 60 kilo färdigt amfetamin vakuumförpackat i platta kilopaket. Båda amfetaminet och själva förpackningarna kan sedan knytas till knarklabbet i villan. Jag tror att jag kanske aldrig under min fortsatta karriär kommer att stöta på en liknande miljö igen. Inte av den här omfattningen i alla fall. Ja, för senare i utredningen så ska det visa sig att amfetamintillverkarna har framställt nästan ett halvt ton amfetamin där nere i källaren. Bara mellan juni 2020 och tillslaget i december det framstod ju som orimligt även för oss att den här verksamheten hade kunnat pågå under så lång tid och med till så stora volymer. Och att det här kan ske ett litet, till synes så att säga, intimt kvarter. Det, det är fascinerande. Men jag tror att man också har haft så att säga glädje av missförstå med dessa renoveringsarbeten till slut så vänjer sig grannar vid att det bärs ut på hinkar och kartonger och lådor och det är resor till avfallssorteringen och så vidare vilket ju i själva verket har varit amfetamin som har lämnat fastigheten på morgonen lämnar kriminaltekniken Anna Ginghede Sundvall och hennes kollega Villa i Olshammar. Men de ska komma tillbaka många gånger till för det är en oerhört stor omfattning på tillverkningen. Som jag minns det så var vi otroligt trötta båda två. Jag tror inte jag reflekterade så mycket då. Jag hade nog ännu inte riktigt förstått omfattningen av det här. Och den historia som senare skulle rullas upp, den hade vi ju inte överhuvudtaget en kännedom om då. utan vi, vi trodde ju där och då att det här var en lokal företeelse, så att säga. ett enormt stort labb på en liten ort som har försett mellan Sverige med amfetamin helt enkelt. Mm, tillslaget mot villan i Olsammar var ingen tillfällighet För under lång tid har polisen nämligen kunnat läsa Vad de inblandade skriver till varandra i klartext Till exempel hur amfetaminolja körs in i landet på lastbilar Hur stressigt det är där i labbet Och hur den färdiga varan sedan körs kors och tvärs över landet och lämnas av Och det ska också bli fler gripanden av de som ligger bakom alltihop det ska också bli en jakt på den kanske viktigaste av dem, en idag 40-årig svensk man. I krypterade chatta går han under aliaset Microsoft och det är han vi kallar Luca. Och han ska visa sig vara en misstänkt storspelare när det gäller knarkmarknaden i Sverige och FBI kommer senare peka ut honom som en av de viktigaste personerna i hela världen att gripa. Jag personligen har inte sprungit på han under mina år i, inom polisen direkt som någon aktör. Så jag hade innan N-projektet ingen kännedom av honom överhuvudtaget. Det här är Ted Esplund. Han är kommissarie på NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning- och har de senaste åren jobbat med flera insatser kopplade till krypterade chattar. 2020 så har han precis hunnit avsluta insamlingsfasen av material från Enkrochatt när han får höra talas om ytterligare en krypterad chatttjänst. Vi hann ju inte mer än komma tillbaks från sommarsemestrar och liknande här så, så skedde ett antal möten på, på polishuset här med våra amerikanska kollegor och och då bjöd Sverige in att vara med i det här som sen kommer att bli den här Enom-operationen. Och från att ha gått och från att tänkt att det här var en tillfälle med Enkro så kom det en minst lika bra källa till oss igen. Så då, nej det var ju återigen samma känsla kom tillbaka som man hade fått från Enkro liksom att äntligen nu, nu har vi gått från en, vi har hört om den här tidigare att det finns den här plattformen och nu är vi med precis på samma sätt. Det handlar alltså om anon och av de amerikanska kollegorna har blivit Ted Esplund i operation Trojan Shield. För det som de kriminella inte vet är att de krypterade anon i själva verket är en fälla som FBI skapat. Vilket gör att FBI och nu alltså även svensk polis har tillgång till allt som skrivs. Vi kunde se precis hur de pratar och på vilket sätt de pratar. Och en hög grad av oförsiktighet så, så är det ingen hemlighet att det är ett av de större Äh, glädjeämnena i poliskarriären så långt och kunna få sitta som, i stort sett på läktaren och se deras äh, kommunikation och också då kunna göra operativa åtgärder för att äh, förhindra de brotten de planerar. Och när Ted Esplund och hans kollegor får ta del av det här chattmaterialet så dröjer det inte länge innan de får upp ögonen för loka. Det vi kan se runt den här personen är ju att han är involverad i många typer av kriminell verksamhet. Tyngdvikten ligger på narkotika, storskalig narkotikasmuggling in mot Sverige. Men även då, att, som jag sa här, att han har varit delaktig organisatör till viss del av inhemsk produktion av amfetamin. Han hade många strängar på sin lyra under den här perioden som vi då kunde se. Genom en av chattarna så blir det tydligt att Loka eller Microsoft som man kallar sig chattarna verkar vara hjärnan bakom amfetamintillverkningen i Olshammar. Men det är inte det enda narkotikaärendet Ted Esplund ser att Luka är inblandad i. Han har också kopplingar till ett av de största kriminella nätverken i Sverige. Hösten 2020, alltså ungefär samtidigt som amfetaminfabriken i Olshammar går på högvarv... ...misstänks mannen vi kallar Luka har kommit i kontakt med gottsunda i Uppsala. och Åklaren Anna Arnell berättar. Vi kunde se i de här konversationerna att gottsunda fick en kontakt i november-december 2020... ...med en internationell aktör som sökte samarbete i Sverige... Och han berättade om att han hade kontakter för att föra in cannabis, amfetamin, kokain och flera olika preparat pratade man om. Och man pratade också om olika lösningar för distribution, att man hade kontakter inom eh, så att säga, eh, fraktbranschen eh, och att han också hade väldigt stor tillgång till anom. Loka misstänks alltså vara den där internationella aktören som hon pratar om. Och I det här fallet som Anna Nell jobbat med länge är Loka häktad i sin utevaro- –misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Och det är ett stort mål mot det övre i Gottsunda nätverket. Våren 2021 gjordes flera tillslag där hundratals kilo narkotika togs på olika platser runt om i landet och Anna Arnell förstod då att det kommit fram bevisning som nu gjorde att man kunde nå både ledare och organisatörer i gottsunda -nätverket. Plötsligt så, så förstår vi att det är någonting speciellt som ligger bakom det här. Det är någonting annat. Det är inte bara polisens spaning och att man har haft tur med underrättelseuppgifter att man har legat så pass rätt under så pass lång tid och tagit så mycket narkotikibeslag. Utan det är ju den här operationen tror jag en shield från FBI som ligger bakom alla de här bra uppgifterna. Totalt kopplas nätverket i den här utredningen till transporter av 600 kilo cannabis, 400 kilo amfetamin, 13 kilo kokain, 40 kilo kristall och 125 000 tramadoltabletter som ska tas tagits in i Sverige under ett halvår 2021. Och i juni 2021 så slår polis i 16 länder till i ett synkroniserat tillslag kallat Trojan Shield. Fler än 800 personer grips och en av dem är mannen som pekas ut som Gottsunda nätverkets ledare. Han grips utanför sitt hem i Marbella på spanska solkusten. Vid gripandet i Sp Spanien så tog man honom på väg ut ur sin bostad med en stor resväska med telefoner. Det var en ganska så här målande bild av att det var det viktigaste då som han hade med sig när han skulle lämna. För jag tror att det kanske var så att han misstänkte att det var någonting på gång. Det var det intrycket vi fick då. Man tror att Loka också befinner sig utomlands. Han misstänks vara den som haft kontakt med nätverkets ledare kring sex transporter av totalt hundratals kilo narkotika till Sverige. Till exempel 400 kilo amfetamin och 100 kilo cannabis. Misstankarna mot Loka bygger på chattar och ljudmeddelanden via Anom. Ganska tydligt att det handlade om nu kommer det en ny last. Det kommer vara så här mycket, till exempel 100 kilo amfetamin. Det kommer komma till Malmö- och det kommer komma då och då och jag har kontakt med, med så att säga, den internationella han såg till att, att skaffa till exempel amfetamin från Holland och att det skulle föras in i Sverige och sen skulle Gottsunda nätverket ta emot det här i Sverige så att det handlade ju mycket om det och sen när tiden gick så blev det ju en, en fråga i, den här, i de här konversationerna att polisen i Sverige tog väldigt mycket om narkotika för de hade ju underrättelseuppgifter som gjorde att vi kunde göra säkra tillslag och ta mycket av den här narkotiken. Så de blir ju väldigt fundersamma. Ja, Anna Nell och hennes åklagade kollegor, de märker att tonen kan skifta snabbt i kommunikationen mellan Loka och Gottsundanätverket. Och sättet han kommunicerar på verkar också bero på vilket humör han är på. Jag skulle säga att det var mycket i skrift när man började planera en affär och allting var liksom hoppfullt och eh, intressant och kul och man förhandlade om priser och platser och så. Sen i takt med att man blev besviken, saker och ting tog sig beslag så tog man mer och uttryckte sig i ljud. I min äh, minnesbild att man tog det mer i ljud när det var känslor, när det var samtal, man ville prata allvar. Sen har man också haft kommunikation utanför en förstår vi. Men den har vi inte haft tillgång till. Och i sin utredning har Anna-Nell ett flertal röstmeddelanden där hon misstänker att det är Loka som pratar. Här är ett meddelande som hon menar att han skickar till ledaren för Gott nätverket där han uttrycker hur bra jobb de har gjort. Jag tror på 20 år och ingen gjort detta som jag, och du har gjort på fyra månader. Jag kan svara dig, vi är legender. Ja, åklagaren misstänker att det är Loka som är den som skickar det här meddelandet som avslutas med Vi är legend, eller legender. Men det är inte alltid lika glada tillrop. Till exempel när någon har fått kronofogden på sig eller när någon annan har gripits. För då kallar han Gott för det i sammanhanget mindre smickrande namnet Jönssonligan. Jag tror alla är Jönssonligan grejer Jag tror den första var... Kronofogen knakade på dörren. Den andra var också på något liknande. Den här var en bäckningskille som hade span och sen såg de han med väskor och så slog de till. Det var jag tror. Polisen i Sverige tog väldigt mycket av narkotika för de hade ju underrättelseuppgifter som gjorde att vi kunde göra säkra tillslag- och ta mycket av den här narkotiken. Så de blev ju väldigt fundersamma. Så han blev ju mer och mer irriterad. Och tyckte ju liksom att det började likna jönsson -ligan, Vad de höll på med. I den här utredningen har polisen haft tillgång till ungefär en halv miljon chattar. Och i flera fall blir chattarna avgörande för att få personer och nätverket dömda. Annanella har upplevt att de kriminella känner sig väldigt trygga med kommunikationen över om- till skillnad mot andra krypterade chatttjänster. Ett exempel i det här stora narkotikamålet är hur man har tagit bilder på narkotikan- som transporteras till Sverige för att visa personer i ledande positioner att allt har gått som det ska. Man fotograferade hela tiden narkotikan längs med vägen och när vi fick de här bilderna då då tänkte vi att det nästan var så gud som de bilderna polisen brukar ta när narkotikan är i beslag. Men vi har förstått, nej det är inte det utan det här är de själva som har lagt upp det så här ordnat och fint och städat och visar med emballage och allting hur, hur narkotikan var packad och vad den hade för stämplar och allting för att man skulle kunna Identifiera narkotiken längs med hela vägen in i, i Sverige och ut till, till distributionen. Ja, Gottfrundas nätverkets ledare dömdes till drygt 12 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Och ytterligare 13 personer i nätverket dömdes. Det var ovanligt eh, bra bevisning för att kunna avgöra också att det fanns ett nätverk och vilken roll en person hade haft. Så att jag har svårt att se att vi skulle ha, ha de här fällande domarna i mitt mål om vi inte hade haft någon. Men trots mängder med chattar och röstmeddelanden som Anna Nell misstänker kommer från Loka så har han inte åtalats i det här fallet. Och det trots att han varit häktad i sin utevaro sedan december 2021 och att svensk polis då misstänker att han befinner sig i Turkiet. Man har inte fått tag på honom. Men jag tror att han var tillräckligt känd för svenska kriminella så att de kände sig trygg med att om han gick i god för någonting så, så kunde man lita på att det var, att det var Jag tror att man hade någon slogan liksom, gällande sig om att det var av kriminella för kriminella. Liksom att det var, de hade full koll på, på plattformen och att den skulle vara säker. S blund på NOA igen. I nom blir det tydligt för polisen att Luka är en stor aktör på den svenska narkotikamarknaden. Men förutom det så ser man att han inte bara använder sig av nom för att kommunicera själv. Luka är också involverad i att sälja nom till andra kriminella och fungerar som en slags administratör av plattformen. Utan hans involvering så tror jag inte alls att den tjänsten hade varit speciellt stor i... I, I Sverige utan eh, han var en väldigt viktig person för att få in en eh, om plattformen i de svenska nätverken. Eh, så så, så kallar det för krimfluenser eller vad man nu har använt för epitet det är väl inget som jag har använt men på något sätt så, så gick han i, i god för att det här var säkra saker. Luka lyckas genom sin status i den kriminella världen sprida plattformen till Sverige. Och det gick bra, särskilt eftersom de kriminella var i stort behov av ett nytt sätt att kommunicera efter att Enkrochat knäckts. Telefonerna säljs med sloganen Av kriminella för kriminella. Han har ju ett brett internationellt kontaktnät. Han är ju bördig då från delar av Balkan. Han har uppehållit sig väldigt länge i Turkiet men har ju stark koppling till individer både i Spanien, Sverige och i stora delar av Europa som han har som han kan nå ut till. Så att, det såg vi ju under den här operationen liksom, att han har väldigt många människor som han i den kriminella världen som står han mer eller mindre nära. Och att Luka är den här viktiga nyckelpersonen i distributionen av Anom-telefoner- det gör även att USA och FBI får upp ögonen för honom. De har ju någonting som heter Act där. Och det är ju egentligen att han har varit den här möjliggöraren- till alla de brotten som, som har uppdagats då i plattformarna. Alltså han har varit en viktig kugge för den grova organiserade brottsligheten- –internationellt, för att en mängd brott ska kunna komma till fullbordande. I USA misstänks Luka inte för några specifika brott. Istället har man väckt åtal mot honom under den så kallade Rikolagen. Den infördes på 70-talet för att försöka stoppa den organiserade brottsligheten. Det innebär att Luka, genom att ha varit administratör och sålt Anom telefoner –kan åtalas för brott eftersom plattformarna i sig möjliggjort grova brott. Vi har inte riktigt samma möjlighet i, i Sverige. Vi har inte den där övergripande... Eh, om du bara saler för en telefon så är det upp till mottagaren som begår brottet. Och vad de gör. Men här ser man han som en, en möjliggörare. Att en viktig del i, i den kriminella strukturen. Kommunikation, viktig del. Han har eh, gett dem den, det verktyget. Och det är han ska få svara för. I somras så gick FBI ut med en internationell efterlysning för att få tag på Luka. Och det är då som FBI pekar ut honom som en av de viktigaste personerna i världen att gripa. Och för att få hjälp så utfärdar man en belöning på nästan 55 miljoner svenska kronor. Men vem är då egentligen den här 40-åriga mannen från Malmö som blivit en av FBIs most wanted? Ja det är inte helt lätt att svara på men en person som kan ge en liten inblick i hur Luca brottsliga karriär började är en man i 60-årsåldern. Han var en av dem som senare dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott i samband med amfetaminfabriken i Olshammar som vi berättade om i början. Under den rättegången berättade han lite om sin relation till Luca eller Microsoft som han kallar honom. Jag känner Microsoft känner att han har barn. Jag med hans föräldrar. Den här mannen är vän till Lukas föräldrar- och de har umgåtts under Lukas uppväxt. Luka växer alltså upp i Malmö- men han gör inte något större avtryck hos polisen där. Första gången han döms är han 21 år- och brottet är fortkörning. Efter det följer domar för trafikbrott- brott mot vapen- och knivlagen- och ett mindre narkotikabrott. Polisen i Malmö beskriver Luka som lite av en småhandlare. Ett tag så hamnar han dock i en konflikt med ett kriminellt nätverk på grund av en skuld. Och 2016 så flyttar Luka till Stockholm. Och den 7 april 2017 hamnar han i händelsernas centrum när Rahmat Akilov dödar fem personer och skadar många fler i terrordådet på Drottninggatan. Luka blir ögonvittne och berättar kort efteråt så här för Svenska Dagbladet. Ja, sagt, jag såg, jag såg, jag såg, jag jag en avspärr, jag var på väg vid Drottninggatan. Och då såg jag massa filter, förmodligen det är döda människor som ligger filter. Men en kvinna lärde fort hon fick sitt ben av, som var utan ben, och då tog ambulansen hemma. Och så såg jag en mosad hund, en som var mosad på vårdgatan. Och enligt våra källor så är det i samband med flytten till Stockholm som Lukas brottsliga bana tar fart på riktigt. Men vilka brott han begår är svårt att veta för han åtalas inte för något men han verkar återigen hamna i konflikt med andra kriminella. Och familjevännen som känt Lukas en barnsben, han berättar att det går så långt att Lukas till slut måste lämna landet. har honom under den han inte <tryckning> kunde... Han visste i Sverige på grund av att han hade konflikter med folk. I Sverige så flyttade han utomlands och han behövt hjälp med praktiska saker. Så jag har hjälpt honom med, med poster, med skattemyndigheterna, med trafikstyrelsen, att påställa och ställa bilar, betala parkeringsböter, äh, se upp abonnemangen och liknande. I september 2017 utvandrar Luka officiellt till Serbien. Familjevännen hjälper Luka med praktiska grejer kopplade till flytten. Och med tiden blir han också involverad i andra sysslor, bland annat med att driva in pengar. Jag sa att jag är lite gammal för att driva in pengar. och Det är lite olämpligt, men naturligtvis vill jag, vill jag hjälpa. Och då förklarade han att det var inte den typen av, av indrivning, utan det, det, det var att, att samla in. Att man be behöver inte liksom, hota någon eller, eller så utan bara hämta och eh, föra vidare. Jag skulle hämta de där bäggarna, växla mig eventuellt eller helt i någon annan som har som man ser till att, att jag skulle göra det. Han hjälper alltså Loka att växla och hantera pengar, driver in och löser skulder åt honom. Och med tiden så börjar han även sälja Anom telefoner åt Loka. Men samarbetet börjar kantas av konflikter. Så kom jag i, i, i bråk med, med Microsoft eftersom han kom ju och ville eh, liksom, bestämma vad jag, vad jag ska säga och vad jag ska göra. Och han, han var ju orolig för att alla ska lura honom och det var ju hela tiden någon konspiration mot honom. Och han, han var med kontakt med, med vissa personer och prata så han med mina. Mina fiender och liknande grejer. Så efter ett tag så visade jag vi att väldigt jobbigt att prata med. var inte alltså den person som jag kände. Men jag kände att jag med som så vi något, något så vill alltså bestämma allt. Och han blir mer och mer paranoid tycker den gamla vännen. Jag betyder sig på något sätt som Josef Stalin skulle jag påstå. Och, och alla fiender helt, helt plötsligt. Han var en riktig maktfaktor och det var många som var rädda för honom. Han var väldigt hård för i sin retorik. Det här är Paul Levin, föreståndare för Institutet för turkiets studier på Stockholms universitet. Och den han pratar om är ingen typisk gängkriminell. Även om orden han använde liknar beskrivningen av Luka. Nej, den Paul Levin pratar om är Turkiets tidigare inrikesministern Suleyman Soylu. Och det är när en turkisk maffiaboss flyr Turkiet som Suleyman Soylus egna kopplingar till den undra världen börjar komma fram. Mafiabossen börjar publicera videor där han berättar citat allt. Bland mycket annat så berättar den här maffiabossen att den turkiska inrikesministern är inblandad i till exempel mordförsök och droghandel. Men inget är bevisat än så länge i alla fall. Och videoklippen, de får mycket spridning. De blev jättestora i Turkiet. Folk bingeade dem som om de tittar på en Netflix-serie nästan. Och det blev väldigt stora nyheter. Och de bidrog till att skada skulle man säga politiskt. Det här leder till att den politiska oppositionen i Turkiet högut börjar lyfta frågan om hur Turkiet har blivit en fristad för kriminella från hela världen eftersom det är lätt att skaffa sig turkiskt medborgarskap om man har pengar. När Ryssland införde hårdare regler mot den organiserade brottsligheten så sökte sig till exempel många ryssar sig till Turkiet och när Spanien tog krafttag mot kriminella så drog folk också till Turkiet till exempel. Och Paul Levin. Han menar att den tidigare inrikesministern Suleyman Soylu spelat en stor roll i den här utvecklingen. Det var väl också så att Turkiet har blivit framförallt under Suleyman Soylu en välkomnande plats nästan för gäng. Och det är tror jag, en kombination av faktorer. Dels det här som det har skrivit en hel del om att man kan köpa sig medborgarskapen om man investerar 400 000 dollar i fastigheter. Det här är någonting som oppositionen har varit väldigt kritiskt till. Man ser det som att man säljer ut Turkiet. Och förutom det så lyfter Paul Levin också fram korruptionen i landet. Det är lätt att köpa sig till beskydd från politiker och poliser. Ja, även Luka upptäcker ju Turkiet att han skaffar sig turkiskt medborgarskap under ett annat namn. Och det är härifrån som han misstänkt styra narkotikanätverk i Sverige och sälja NOM-telefoner. På en bild står Luca framför en stor lysande Anom-logga och ger tummen upp på ett fint kontor. Kontoret delar han enligt polisen Ted Esplund med en medborgare i Australien. Och det är härifrån som de styr vilka som ska få använda de krypterade telefonerna. Och trots att Luca är internationellt efterlyst så ska han enligt SVT ha synts en hel del ute på Istanbuls gator. Han skaffar sig en hund och köper bostäder. Ja, jag misstänker att det sticker i ögonen på många turkar som ju faktiskt kämpar med höga priser och, och löner som inte räcker till. De har ju en rekordstor infla, hög inflation i Turkiet och för många så är det faktiskt svårt att få pengarna att räcka till. Och när de ser internationella brottslingar leva i lyxlivet så misstänker jag att det är någonting som, som irriterar många. Enligt SVTs uppgifter så slutar Loka synas ute i nattvimlet efter det att USA utfärde sin belöning på nästan 55 miljoner kronor i somras. I somras var också val i Turkiet. Erdogan behåller makten men petar inrikesministern Suleyman Soylu. Ali Yerlikaya blir ny inrikesminister. Det verkar som om den nya inrikesministern med hans fulla stöd håller på att rensa ut att inte bara Suleiman Sojlo som petas utan han hade också ett nätverk av lojalister och personer som var liksom på hans payroll om man säger så. Och, man har rensat ut bland dessa. Och det gör ju att då, då kan ju till exempel polischefer och annat som kanske är mutade och skyddar brottslingar då plockas de bort och då försvinner det här skyddet. Och jag tror att det har öppnat upp för att man har kunnat gå efter och organisera brottslighet på ett annat sätt. I början av november slår den turkiska polisen till med operation Bur och griper cirka 40 personer. Polisen beslagtar tillgångar på 250 miljoner dollar och på filmer kan man se beväpnad polis springa in i trappuppgångar, banka på dörrar och storma bostäder. Många av de som grips tillhör det kriminella nätverket Comanchero enligt Turkiet och man misstänker att de har smugglat narkotika från Sydamerika och tvättat pengarna i Turkiet. Comanchero är ett MC-gäng som bildades redan på 1960-talet i Australien och som sedan spred sig till Sydostasien. Under senaste tio åren har Komančere också etablerat sig i Europa i Spanien, Bosnien och Ryssland och genom Anom har polisen i Australien förstått att MC-gänget blivit en stor spelare inom den organiserade brottsligheten. Och bland dem som turkisk polis griper under operation Bur så finns flera kriminella från Australien. Bland annat en man som Loke hade sitt Anom-kontor ihop med. På bilder från tillslaget så står han på knä i förgråa mjukisshorts men med bar överkropp. Och han tittar upp mot de tungt beväpnade poliserna som står runt omkring honom. Han är Australiens most wanted man. Och så här säger australisk polis på en presskonferens efteråt. Serious organised criminals who are accused of being behind some of the biggest illicit drug shipments throughout the world. Även han har skaffat sig turkiskt medborgarskap och han är också en av de som FBI menar har styrt och spritt Enom-telefonerna till världens kriminella tillsammans med Luca och ytterligare en person. De har haft makten över om och kunna släppa in nya användare och radera telefoners innehåll på distans och den australiska mannen beskrivs som en ledarfigur inom Comanchero. Ja, en australisk poliskälla beskriver comanchero ledaren som en very clever cookie. Till exempel ska han aldrig ha använt en egen telefon utan istället alltid snått åt sig någon av sina underhuggares telefoner när han ringt viktiga samtal. Och det ska ha gjort det svårt att utreda brotten. Så i Australien är man minst sagt nöjda med det turkiska gripandet. We're very pleased to see that the Turkish National Police have done such a brilliant job. In, um, those Efter tillslaget den 4 november går Turkiets nya inrikesminister Ali Yerlikaya ut med nyheten om tillslaget och operation Bur på X tidigare Twitter. Och om Luka så skriver ministern att när Luka skaffade sig sitt turkiska medborgarskap så ska han ha gjort det med hjälp av ett bulgariskt pass trots att han är svensk medborgare och efterlyst av Interpol. Turkiet-tjänaren på Levin ser tillslaget som en del i den nya inrikesministerns politik. Att Turkiet inte ska ses som en fristad för kriminella. Jag gissar att det är ambitionen i alla fall att man inte längre vill vara det. Men det är klart att det finns ju väldigt många individer som har makt fortfarande, som sitter på viktiga positioner, som har på ett eller annat sätt tjänat på detta. Så att det är alltid en svår kamp. Och lyckas den nya inrikesministern med sin linje så kan mycket förändras. Ja, det kan ju bli så som det har blivit i flera andra länder att de internationella brottslingar som har tagit sin tillflykt dit inser att det här är inget bra säkert ställe att vara längre och därför tvingas ja, hitta något annat ställe helt enkelt. Vi får se om det går så långt men det är väl i alla fall det regeringen hoppas. Loka är alltså gripen i Turkiet och i Sverige han i sin utevaro för inblandning i både amfetaminfabriken i Olshammar och samarbetet med Gottsunda-nätverket i Uppsala som vi berättade om tidigare. Men den stora frågan är ju vad som ska hända med Loka nu. Vi har fått det bekräftat att han är gripen och sen eh, så vet vi inte varför och vi vet inte hur, vad som kommer hända nu och det är ju en fråga i, för turkiska myndigheter. Och Anna Nella är eller en av flera som vi har pratat med om vad som kommer hända med Loka. Det är justitiedepartementet och en särskild åklagare i Sverige som håller kontakten med Turkiet. Loka är ju inte bara efterlyst av Sverige utan också av USA. Det kan ju vara så att det finns brott även i Turkiet. Det vet vi inte heller som har lett fram till det här Så vi får avvakta och se och ha bra fortsatt dialog med Turkiet och om det finns andra länder som är intresserade. Och hålla oss så så redo som möjligt här i Sverige med för en kommande process om det skulle bli aktuellt. Tobias Enoksson är Lukas försvarare i narkotikamålet kopplat till Götsundarna nätverket och han är få ordig om läget kring Luca i Turkiet. Jag har ju förstått att det finns flera länder som är intresserade av honom och då tänker jag framförallt på USA och på Sverige. Det har ju funnits någon, någon slags belöning. Alla vilda västern är utfärdade på honom, med, komplett med affisch och annat. Men hur den fortsatta lagföringen kommer gå till och var den kommer ske... Det vet inte jag i nuläget. Tobias Enoksson vill inte svara på om han varit i kontakt med Luka sedan gripandet i Turkiet. Luka har inte heller blivit delgiven misstankarna om brotten som han häktade i sin utvaro för i Sverige. Så därför kan inte Tobias Enoksson säga någonting om hur han ställer sig till de misstankarna. Jag skulle ju egentligen så att säga, börja arbeta aktivt i ärendet från den dagen han kommer till Sverige. För då skulle man ju ganska snabbt vilja fastställa de här eh, utevaruhäktningarna genom att hålla häktningsförhandling i Sverige. och Eftersom att han har bytt aktivt till mig eller begärt mitt biträde aktivt i ett av ärendena, så skulle jag nog utgå ifrån eller i vart fall gissa att han kommer vilja att jag företräder honom även i de andra ärendena. Men, men där är vi ju inte ännu. Vi vet ju inte ens om han, om han kommer komma till Sverige. Vi har ju många gånger för pratat om hur krångligt det är att få svenskar utlämnade från Turkiet. Särskilt om de som Loka skaffat sig turkiskt medborgarskap. Och därför finns numera i Sverige en särskild utsedd sambandsåklagare som har kontakt med Turkiet, Hanna Leymoyne. Vi har varit i kontakt med henne och hon kan inte säga någonting om enskilda fall. Men rent generellt säger Hanna Lemoyne att när flera länder har ett intresse i att få en person utlämnad får man titta i olika konventioner och se vad som gäller kring samarbete mellan länderna. Ja, och en annan möjlighet är att Sverige och USA för över sina brottsutredningar kring Luka till Turkiet och att han ställs till svars där. Men även det är en komplicerad process. Förutom att man behöver översätta alla handlingar så behöver också lagstiftningarna och straffskalan stämma överens. Och sen finns det ju en annan högaktuell fråga som spelar roll. Turkiet känner en på Levin igen. Alltså just i fallet med svenska brottslingar så tror jag att i dagsläget så finns det en politisk dimension kring detta också. I och med att Turkiet har velat få personer som de anser vara terrorister utlämnade till, till Turkiet. Och det har man inte fått. Och det här har skapat irritation i, i Turkiet. Och därför kanske man inte är så jättesugen på att, att samarbeta med just svenska myndigheter. Men vi får se. Ja, det handlar förstås om NATO-frågan där svenska politiker väntar på att det turkiska parlamentet ska godkänna Sveriges NATO-ansökan. I avtalet för att Turkiet ska släppa in Sverige finns det skrivningar om organiserad brottslighet och hur man ska arbeta kring det. Att sista kapitlet inte är skrivet i historien om Luka som gick från att vara en småkriminell i Malmö till att bli en av FBI's most wanted är i alla fall säkert. Men för polisen Ted Esplund på NOA som jag arbetade med Anon och Trojan Child så känns det hoppfullt att Luka i alla fall är frihetsberövad. Jag har ju varit fast övertygad om att någon gång så kommer det att ske i något land så, är så att, jag är inte förvånad sen kan man aldrig veta i tid när det ska ske utan det hade jag nog räknat med en vacker dag sker det så det sitter jättemycket andra som är dumda i hans affärsupplägg eller han har varit del av affärsuppläggen så nu kan man ju få, få sätta punkt och ett avslut någonstans för de som har jobbat under de här åren sedan 2020 egentligen med hans olika brottsupplägg så det, det är väl med den tillfredsställningen att om det här nu går i lås, han kommer till Sverige och vi kan få avsluta i alla instanser i en rättsprocess så, så kan vi lägga det åt sidan liksom och då är det, då får det, det, blir som ett avslut. Du har lyssnat på Petri Krim om hur en småkriminell i Malmö blev en av FBI's most wanted. Producent var Jenny Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter var Jennifer Albo.